Татари жахнулись. Ця проста й несподівана смерть одкинула їх одалі, але не бачив, що сталося позад його. Як вовк, поводив він навкруги очима, дивуючись, чого вони ждуть. Невже бояться? Він бачив перед собою полиск хижих очей, червоні завзяті обличчя, роздуті ніздрі й білі зуби. І вся ця хвиля лютості раптом наскочила на нього, як морський прибій. Алі оборонявся. Він проколов руку Нурлі і дряпнув Османа, та в ту ж хвилю його збили з ніг, і, падаючи, він бачив, як мемет підняв над ним ніж і всадив йому між ребра. Мемет колов, куди попало, з нестямою смертельно ображеного, із байдужістю різника, хоч груди Алі перестали вже дихати, а гарне обличчя набрало спокою. Справа була скінчена, честь роду визволена з ганьби. На камені під ногами валялося тіло Дангалака, а біля нього стоптаний пошматований фередже. Мемед був п'яний. Він хитався на кривих ногах і вимахував руками, його рухи були безглуздими й зайвими. Розіпхнувши цікавих, що товпились над трупом, він ухопив Алі за ногу і поволік. За ним рушили всі. І коли вони йшли назад тими самими стежками, спускаючись униз та злазячи нагору, розкішна голова Алі з обличчям Ганібеда билась об гостре каміння і спливала кров'ю. Часом вона підскакувала на нерівних місцях, і тоді здавалося, що Алі з чимось згоджується і каже, так, татари йшли за ним і лаялись. Коли процесія вступила врешті в село, всі пласки покрівлі вкрились барвними масами жінок і дітей і виглядали, як сади сіміраміди. Сотки цікавих очей проводили процесію аж до моря. Там на піску, аж білому від полудневого сонця, стояв похилений трохи баркас, мов, викинутий в бурю дельфін з пробитим боком. Ніжна блакитна хвиля, чиста і тепла, як перса дівчини, кидала на берег мережу піни. Море зливалося з сонцем радісний усміх, що досягав аж ген далеко, через татарські оселі, через садки, чорні ліси, до сірих нагрітих громад яйли. Все осміхалось. Без слів... Без наради татари підняли тіло Алі, поклали його в човен, і при тривожних жіночих криках, що неслися із села, з пласких дахів, як зойк наляканих чайок, дружно зіпхнули човен у море. Шурхнув по камінцях човен, плюснула хвиля, загойдався на ній баркас і став. Він стояв, а хвиля гралась навкруги його, плюскала в боки, Брискала піною і потиху, ледве помітно, Односила в море. Алі плив на зустріч Фатьмі.